Kapitola 6. Vyšel odtud a přišel do vlasti své a šli za ním učedlníci jeho. A když bylo v sobotu, počal učití ve škole a mnozí slyšíce, děsili se školce. Odkud tento má tyto věci? A jaká je to moudrost, která je zdána jemu, že i takové moci dějí se skrze ruce jeho? Zališ tento není ten tesař, syn Marie, bratr, pak Jakubův a Jozesův, a Judův a Šimonů, a zdaliž nejsou i sestry jeho zde u nás, i horšili se na něm. I řekl jim Ježíš, není prorok Bezecký jediné ve vlasti své a v rodině své a v domě své. I nemohl tu divu žádného učinití, jediné málo nemocných, vkláda na ně ruce uzdravil. I podíval se jejich nevěře a obcházel v úkol po městečkách uče. Nasvolav k sobě těch dvanácté počali je posílat po dvou a dvou a dali jim moc nad duchy nečistými. A přikázali jim, aby ničeho nebrali na cestu, jediné toliko hůl, ani mošny, ani chleba, ani do opasku peněz. Ale aby obuté měli nohy v střevíce a neobláčeli dvou sukní. A pravil jim, kdežkoliv vešli byste do domu, tu ostaňte, dokud nevyšli byste odtud. A kdož by koli vás nepřijali, ani vás neposlouchali, výjdouce odtud, vyraste prach z noh svých na svědectví jim. Amen pravím vám, lehčej bude Sodomským a Gomorským v den soudný než městu tomu. Který vyšetče kázali, vy pokání činili. A dňábelství mnoha vymítali a mazali olejem mnohé nemocné i uzdravovali. A uslyšev o tom Herodes král, nebo zjevné učiněno bylo jméno jeho, pravil, že Jan křtítel stal z mrtvých a protož divové dějí se skrze něho. Jiní pak pravili, že jest Eliáš a jiní pravili, že je prorok a jeden z proroků. To uslyšel Herodes řekl, toto ti je ten Jan, kterého jsem já stěl. On tě z mrtvých stal. Ten zajisté Herodes poslal, jal Jana, a vsadil jej do želáře pre Herodiádu manželku Filipa bratra svého, že jí byl za manželku pojal. Nebo pravil Jan Herodesovi, nesluší tobě míti manželky bratra svého. Herodias pak lest skládala proti němu a chtěla jej o hrdlo ale nemohla. Nebo Herodes ostýchal se Jana, věda jej býti muže spravedlivého a svatého. I ho a slíkají je jej mnoho i činil a rád ho poslouchal. Když pak přišel den příhodný, v němž Herodes pamatuje den svého narození, učinil večeři knížatům svým a hejtmanům a předním mužům z Galileje. A když dcera ta Herodiády tam vešla a tancovala a zalíbila se Herodesovi, i spoluhodovníkům řekl král děvečce, Prosme, zač chceš a dám ti. Je jí, že začkoliv prosití bude, dám tobě, by pak bylo až do polovice království mého. Ona pak vyšetčí řekla mateři své, zač budu prosití. A ona řekla, za hlavu Jana Křtitele. A všečí hned v chvátáním ke králi prosila Škouci, chci, aby mi dal hned na mise hlavu Jana Křtitele. Král pak zarmoutil se velmi pro přísahu a pro spoluhodovníky nechtěl je oslyšetí. Protož král ten poslav hned kata rozkázal přinést hlavu Janovu. A on odčet stěl jej v žaláři a přinesl hlavu jeho na mise a dal jí děvečce a děvečka dala jí mateři své. Který vše to učetlníci jeho přišli a vzali tělo jeho a pochovali je v hrobě. Tehdy zešetče se apoštolé k Ježíšovi zvěstovali jemu všecko, i to, co činili a co učití. I řekli jim, pojďte vy sami obzvláště na pusté místo a odpočiníte maličko, nebo bylo množství těch, kteří přicházeli a odcházeli, takže ani k jídlu chvíle neměli. I plavili se na lodí na pusté místo soukromí. A vidouce je zástupové, že jsou pryč, poznali jej mnozí. I zběhli se tam ze všech měst pěšky a předešli je a zhromáždili se k němu. Tedy vyšel Ježíš, uzdřel zástup mnohý a slitovalo se mu ji, že byli jako ovce nemajíce pastýře. I počal je učit mnohým věcem. A když se již prodlilo, přistoupivše k němu učedlníci jeho řekli, puste jdě z toto místo a již se prodlilo, propustě a jdouce do okolních vesnic a městeček nakoupí sobě chleba, nebo nemají, co by jedli. On pak odpověděl, řekl jim, dejte vy jim jistí. Když jemu, jdouce koupíme za 200 dvě, grošů chleba a dáme jim místi. Jdi jim, kolik chlebu máte? Jděte a zvěste. A když zvěděli, řekli, pět a dvě ryby. I rozkázali jim, aby se kázali posadit ji všechněm na zelené trávě. I usadili se rozdílně po stu a po padesáti. A vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, popatřiv do nebe, dobrořečil i lámal chleby a dal učedlníkům svým, aby kladli před ně. A dvě ryby je rozdělili mezi všecky. Jedli všichni a nasycení jsou. Potom sebrali dortu dvanácté košu plných a bylo těch, kteří šjedli ty chleby okolo pěti tisíců mužů. A hned přinutil učedlníky své, aby vstoupili na lodí a předešli jej přes moře k Bedsajd, až by on propustil zástup. A propustil je šel nahoru, aby se modlil. A když byl večer byla lodí uprostřed moře a on sám na zemi. A viděl je, a oni se s těžkostí plavili nebo byl vítr odporný jim. A při čtvrtém dění nočním přišel k ním chodě po moři a chtěl jich pominouti. Oni pak uzřevše jej a na chodí po moři domnívali se, že by obluda byla i skřikli. Nebo je všichni viděli a zastrašili se. Ale hned promluvil k ním a řekl jim doufejte, že já jsem, nebojte se. I vstoupil k ním na lodi a utíšil se vítr. A oni mnohem více sami v sobě se děsili a divili, nebo nerozuměli ze strany chlebu. Bylo zajisté srdce jich hrublo. A přeplavivše se přišli do země genezarecké a tu lodí přistavili. A když vyšli z lodí, hned jej poznali. A běhajíce po vší krajině té počali na ložcích nosití nemocné, kde školy uslyšeli o něm, že by byl. A kam školy vcházel do městeček, nebo měst, nebo vsi na ulice chladli a prosili ho, aby se aspoň podolka Roucha jejich dotkli. A kdoškoliv byli, koli se jeho dotkli, uzdravení byli.